وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ په وینابانه دا او دسمه تی دوه مسالہ له اهل علم په منځ کې اختلافی ده خو په کې چې انسان تی له وي او معمولی غتي له سور شوی وینابار نی راغلی نو بیا پی او دسمه نماتیږي باقي احتیاط پر دې کې چې انسان د اختلاف د علماو نزانو ساتي او او د سوکي